Розділ 11. Я зробив кілька телефонних дзвінків, запхав дещо у рюкзак та пішов продиратись в квартиру Рональда Руела. Той жив на південному краю Чикагської петлі, у будівлі, яка виглядала так, ніби колись була театром. Вестибюль був просторим і гарним, але змушував шукати Оксамитові канати і прислухатись до оркестру, який розігрівав інструменти. Я вдягнув картуз з логотипом доставки і пішов з довгою білою квітковою коробкою під однією рукою. Кивнув охоронцю за столом і пройшов повз нього до сходів. Ішов я рішуче. Ви здивуйтесь, як далеко може завести вас потрібний картуз, коробка і впевнена хода. Я піднявся сходами до квартири на третьому поверсі. І йшов повільно. Відкривши відчуття чарівника, шукаючи будь-яку енергію, що може залишатись біля місця смерті старого, зупинився на мить біля місця, де було знайдено тіло, щоб переконатись, що нічого там немає. Якщо хтось використовував магію при вбивстві, то хтось, здається, вражаючи приховав її сліди. Я здолав решту шляху до третього поверху, але тільки коли відчинив двері, Інстинкти попередили. Я не сам. Саме тому прислухався. Слухати з великої букви не особливо важко. Я навіть не впевнений, що це магічна здібність. Я не можу це нормально пояснити, тільки можу сказати, що у мене є здатність блокувати будь-які звуки, окрім того, який я хочу почути. Це навичка, якою мало хто володіє в наші дні і яка рятувала мені життя не раз. Цього разу я підслухав якусь лайку басом і шелест паперів. Потім відкрив коробку і витягнув вибуховий жезл. Подивився на захисний браслет. Загалом у таких тісних умовах треба віддавати перевагу пістолету, але мені було б важко пояснити його охороні чи поліції, якщо вони зловлять мене поблизу квартири мертвої людини. Я стиснув жезл і тихо ковзнув по коридору, сподіваючись, що мені не потрібно буде його використовувати. Вірте чи ні, інстинкт мені не завжди підказує підпалювати речі. Двері до квартири роїла стояли наполовину відкритими, і їхнє бліде дерево виблискувало там, де було роздроплене. Серце прискорилось. Здається, хтось випередив мене. Це означає, що я йду вірним шляхом. Це також означає, що хто б це не був, він, ймовірно, не буде в захваті мене бачити. Я підкрався до дверного отвіру і зазирнув всередину. Усі ті меблі, що були в квартирі, напевно, переїхали з адресу 429 Бі, Бейкер-стріт. Темне дерево, вишукане різьблення і візерунки. І штори, більш насичені кольором, аніж гримерки на концерті «Кіс». Усе це заповнювало кожен доступний дюйм простору вікторіанською пишністю. Чи, вірніше, колись заповнювали. Це місце було розтрощеним. Сервант стояв без шухлят, ті лежали перевернуті на підлозі. Стара коробка від парогенератора лежала на боці. Кришка відірвана, вміст розкиданий по килиму. Двері в кутку показували, що спальню теж не оминула подібна жорстокість. Одяг і зламані речі були розкидані скрізь. Чоловік всередині квартири Руела виглядав як модель каталогу «Топ головорізів» на руку вищий за мене. І до того ж не можна було точно сказати, де закінчуються його плечі і починається шия. Чоловік в старих потертих бриджах, у светрі зі зношеними ліктями і в капелюсі, який виглядав як імпорт епохи депресії. Круглий котелок, прикрашений темно-сірою стрічкою. Він тримав зношену шкіряну сумку однією рукою, а іншою хапав шматочки паперу, здається індексні картки з коробки для взуття на старому письмовому столі. Сумка роздувалась, але чоловік продовжував наповнювати її швидкими і різкими рухами. Він пробурмотів щось, видав тихий гуркіт і схопив ролодекс зі столу. І запахнув його теж в сумку. Я відступив від дверей і притулився спиною до стіни. Не треба гаяти часу, треба з'ясовувати, що робити. Якщо хтось зараз у квартирі Руїла і викрадає його папери, це означає, що лицар Літа ховав якісь докази. Отож треба побачити, що там у сумці Кінг-Конга. Я сумнівався, що він покаже мені, якщо я попрошу, зі словом «будь ласка», але також не подобався і інший варіант. В таких умовах і з мешканцями поруч я не наважусь вдатися до будь-якої магії, особливо до вибухової. Навіть якщо я сфокусую її у жезлі, то випадково можу заподіяти структурну шкоду низці будівель. Звичайно, можна просто напасти на головоріза і спробувати забрати сумку. Але у мене було відчуття, що мене познайомлять з цілими новими царствами фізичного дискомфорту. Я знову подивився на головоріза. Однією рукою він підняв диван, який важив пару сотень фунтів, і зазирнув під нього. Я знову відступив від дверей. Так, бій на кулаках – погана ідея. Точно погана ідея. Я погриз губу ще мить, потім запхав вибуховий жезл назад у коробку, поправив картуз, вийшов з за кута і постукав у напіввідчинені двері. Голова злочинця повернулась до мене разом із більшою частиною його плечей. Він посміхнувся, гнів пробіг по його очах. Доставка квітів, сказав я якомога м'якше. У мене доставка для містера Руела!» «Хто може підписатись?» Головаріс нахмурився з-під свого нависаючого чола. «Квіти?» Прогуркотів він через хвилину. «Так точно, друже, квіти!» Я зайшов у квартиру і пхнув йому планшетку для підпису, бажаючи доповнити свій образ жувальною гумкою. «Підпишіться внизу!» Він нахмурився, а потім узяв планшетку. «Руїла тут немає!» «Мене це не хвилює!» Я підсунув йому ручку. «Просто підпішіть, і я піду». Цього разу він подивився на ручку, потім на мене. Поклав сумку на журнальний столик. «Е, гаразд. Чудово!» Я пройшов повз нього і поставив коробку на стіл. Він стиснув ручку кулаком і щось нашкрябав на папері. Я ж у цей момент запхав руку до сумки і витягнув з неї шматочок паперу трохи більший за гральну картку і сховав його в долоні. Нарешті велетень закінчив підписувати. І тепер, геть. Та без проблем. Дякую. Я розвернувся, але рука злочинця зупинила мене. Він стис своїми пальцями мою руку, як сталева стрічка. Я озирнувся. Головоріз звузив очі. Його ніздрі роздулись, і він прогарчав. Я не відчуваю запаху квітів. У мене у животі все обірвалось, але я намагався продовжувати блеф. «Про що ви говорите, містере...» Я подивився вниз на планшетку. «Грум!» «Так, стоп. Містер Грум?» Він нахилився ближче до на мене. Його ніздрі знову роздулись із тихим сопінням. «Я відчуваю запах магії, запах чарівника. Я, напевно, позеленів. «Е...» Грум взяв мене за горло однією рукою і підняв з землі з силою, якої немає у жодної людини. Мій зір затуманився, планшетка випала з пальців. Я почав марну боротьбу. Його очі звузились, і Здоровань показав мені зуби у повільній усмішці. «Ти повинен був займатися своїми справами, хто б ти не був!» Пальці почали стискатись. Мені здалося, що у шиї щось тріщить і лопається. Я лише сподівався, що це його кісточки пальців, а не моя трахея. Занадто пізно використовувати браслет та й вибуховий жезл поза досяжністю на журнальному столику. Я намацав дещо у кишені, коли почав втрачати свідомість, єдину зброю, яка залишилась. І я мусив молитися, що вгадав правильно. У передпліччя Грума врізався старий залізний цвях. Велетень закричав басово, це похитнуло стіни. Здригнувся і обернувся, відкинувши мене від себе. Я вдарився спиною об двері спальні руїла, що змусило ті відкритись. І мені пощастило, я приземлився на ліжко, а не на один з розтрощених дерев'яних стовпів у його кутах. Якби я вдарився об один з них, я б зламав собі спину. Замість цього я якимсь чином відскочив від матраца і вдарився об стіну, а потім знову впав на ліжко. Потім подивився вгору і побачив, що Грум виглядає зовсім інакше, ніж мить тому. Замість вбрання крутого хлопця з фільму «Нуар», на ньому була стрічка з якоїсь блідої шкіри і нічого більше – Шкіра темно-рудувата, вкрита м'язами і кучерявим темним волоссям. Вуха стирчали, як супутникові антенни. Риси обличчя стали сплющеними, більш тваринними, майже як угорили. А ще він ніби став вищим на 12 футів. І мусив сутулитись, щоб стояти. Та й навіть так, його плечі тиснули на десятифутову стелю. З ревом гром вирвав цвях із своєї руки і відкинув той в бік. А потім рушив до мене, посміхаючись величезними і зазубраними зубами. Підлога скрипіла під його ногами. «Огор!» – прохрипів я. Дідько. я простягнув руку в бік вибухового жезлу і сконцентрувався. «Вентес сервітес!» – раптовий потік повітря підхопив коробку з-під квітів, і кинув її до мене. Та вдарила мене в груди досить сильно, щоб завдати болю. Але я схопив її і витягнув жезл, який направив на грума, поки той наближався. Я спрямував у зброю ще більше волі. Кінчик жезла спалахнув яскраво-червоним. «Фуего!» – крикнув я і випустив енергію. Потік вогню розміром змій стиснути кулак – Спалахнув і бризнув на груди грума, і це його не сповільнило ані на секунду. Навіть шкіра не згоріла, навіть волосся не обпалилось. Вогонь розлився по груму і абсолютно нічого не зробив. Огер тим часом протиснувся через двері спальні, від чого тріснув косяк, і підняв кулак. Він вдарив ним по ліжку, але я не чекав, перекинувся на дальній бік і скотився у простір між матрацом і стіною. Грум потягнувся до мене, але я пірнув під ліжко, прокотився та, промайнувши у огра під ногами, поліз до дверей. Мені майже вдалося, але щось важке і тверде прилетіло по моїх ногах, від чого я полетів. Лише встиг усвідомити, що Грум підіймає антикварний вікторіанський стілець, який нагадував трон і кинув його в мене. Біль прийшов через секунду, але я повз до дверей. Підлога тремтіла під вагою Грумою, коли той йшов до мене. З коридору долинув щіночий голос. «Що за галас? Я вже викликала поліцію. Ви забирайтесь з нашого дому, інакше вони вас закриють!» Грум зупинився. Я побачив, як розчарування лють промайнули по його мавп'ячих рисах обличчя. Потім він загорчав, переступив через мене і підняв сумку. Я ж відкотився з його шляху. Огар був досить важким, щоб просто розчавити мене, якщо наступить. «Тобі пощастило!» – прогорчав Грум. «Але це ще не кінець!» І через секунду він зменшився. Став таким же, яким був кілька хвилин тому. Поправив капелюх-каталок однією рукою. І дав мені ногою по ребрах, по дорозі до дверей. «Та що? Геть, забирайтесь!» Вимагав той самий жіночий голос. Поліцейські сирени завили десь назовні. Я підвівся, похитався і сперся рукою на стіну, щоб втриматись. Подивився в іншу руку щоб подивитись на шматочок паперу, який вкрав із сумки грума. Не папірець, а фотографія. Нічого особливого. Знімок полароїда. На ній старий сивоволосий руїл, який стояв перед чарівним замком в одному з Діснейлендів. Кілька молодих людей тулились до нього, усміхнені, загорілі і вочевидь щасливі. Одна дівчина була високою, товстошиєю у вицвілих джинсах, з волоссям пофарбованим у брудно-зелений, з широкою усмішкою і тупим негарним обличчям. Поруч особистість, яка повинна була знаходитись в каталозі спідньої білизни. У коротких шортах, бікіні, топі волосся теж було зеленим, тільки кольору літньої трави, а не осаду з болота. По інший бік руяла пара молодих чоловіків. Один з них невисокий кремезний хлопець з цапиною борідкою в сонцезахисних окулярах. Він підіймав пальці у формі літери «В» за головою товариша, маленького стрункого чоловічка зі шкірою, обгорілою на сонці до кольору міді, з майже білим волоссям. Хто вони? Чому Руял з ними? І чому Грум хотів забрати цю фотографію? Сирени наближались. І оскільки я не хотів, щоб мене замкнули в камері доброзичливі поліцейські Чикаго, то доведеться тікати. Я потер горло, скривився від болю, який тягнув по спині, подумав про фотографію і через хвилину покинув будівлю. Розділ дванадцятий Я вийшов зі старої багатоповерхівки і повернувся до блакитного жучка. І мене по дорозі не пограбували. Люди і не люди. Коли ж від'їжджав, підкотила патрульна машина, блимаючи синіми вогнями. Я ж поїхав з помірною швидкістю і спробував зробити так, щоб мої тремтячі рухи не змушили машину вихляти. Мене ніхто не зупинив, отож, скоріш за все, я впоровся добре. Одне очко на користь хороших хлопців. А ще з'явився час подумати. Отож, я вирушив до квартири Ройла, просто щоб понишпорити. І взагалі-то не очікував щось знайти. Втім, мені пощастило. Я не тільки з'явився в потрібному місці, а й в потрібний час. Хтось, вочевидь, там щось ховав. Або більше фотографій по типу тієї, яку я знайшов. Або якісь документи. Ось що зараз потрібно визначити, так це те, що Грум намагався зібрати. Хоча якщо глянути з іншого боку, чому він намагався якийсь доказ приховати? Якщо це вдасться, то потім можна буде вийти на його замовника. Адже Огри відомі не за свою незалежну ініціативу. А ще якщо врахувати, що відбувається, то безглуздо припускати – що один з головорізів країн Фейрі просто так виконав незалежний контракт у домі нещодавно померлого. Взагалі-то огри – це дикі Фейрі. Вони можуть працювати як на зиму, так і на літо. А ще мають діапазон особистостей і темпераментів, що простягався від веселих і жорстоких до злісних і жорстоких. Гром, здавалось, не був на веселому кінці. Але все ж він і рішучий, і стриманий. Середньостатистична ходяча гора м'язів з Небуляндії не стрималась від того, щоб побити мене до смерті і наплювати на сусідів. Це означає, що Грум більш тямущий, аніж ведмідь, і що він небезпечний, а якщо прийняти до уваги те, як легко він ігнорує закляття, то вдвічі небезпечний». Усі огри мають вроджену здатність нейтралізувати магію в тій чи іншій мірі. Грум заземлив мої закляття, наче я шкреб ногами по килиму, щоб вдарити його невеликим статичним розрядом. Це означає, що він фейрі, і сильний фейрі. Швидка зміна у розмірах теж це підтверджує. Середньостатистичний головоріз не міг би так вправно прикинутись людиною, включно з одягом. Розумний плюс сильний плюс швидкий і це дорівнює крутий. Швидше за все, він довірений особистий охоронець чи не менш повірений виконавець. Але на кого він працює? На світлофорі я подивився у фотографію, яку взяв у Грума. Трестя. А хто ці люди? Пробулькотів я і додав цю фразу до списку питань який зростав, як грибок у роздягальні. охорони почались, коли я приїхав. Бюро фланнерів в районі Рівер Норд, сімейна контора, стара, поважна, доглянута. І газон там замінили на великі каміння, за якими, безумовно, легше доглядати. Скляно-пластикова вивіска, де було виведено охоронне бюро «Тихі Акри», Яскраво світилася моторошним зеленим і синім над парадними дверима. Я припаркував жука, запхав фотографію в кишеню і вийшов із машини. Не можна було взяти посох чи жезл у похоронне бюро. Тому що люди, які не вірять у магію, дуже дивно на тебе дивляться, коли ти заходиш з великою палицею, покритою різьбленими рунами та сигілами». Люди, які знають, хто я, відреагували б майже так само, якби я зайшов, обвішений поясами з набоями, тримаючи в кожній руці важкий кулемет, у стилі Джона Вейна. Усередині могли б бути люди як першого, так і другого типу. Тому я взяв лише необхідні речі. Каблучку, незаряджену, браслет щит і срібний амулет-пентакль-матері. Відзеркалення у скляних дверях Нагадувало мені, що я недостатньо одягнений для такої події. Але я тут не для того, щоб потрапити в світську хроніку. Отож, я прослизнув у будівлю і попрямував до кімнати, де був Рональд Руелл. Старий був вдягнений у сірий шовковий костюм з металевим відблиском, який йому взагалі не пасував. Покійний виглядав би більш стильно у твідовому костюмі. Та й бальзамувальник не дуже старався, приводячи рояла до ладу. Його щоки були занадто червоними, а губи занадто синіми. Можна було побачити ямки на вустах, де тонкі лінії ниток були вшиті крізь них, щоб тримати рот закритим. Ніхто б не подумав, що цей старий просто спить. Адже усе було явно. Труп. Просто і зрозуміло. Кімната була заповнена приблизно наполовину. Люди стояли невеличкими групами, розмовляли і проходили туди-сюди перед труною. Ніхто не стояв у тіні, курячи сигарету або озираючись косим поглядом. Також я не помітив, щоб хтось ховав кривавий ніж за спиною чи накручував вуса. Отже, підхід Дудлі Дурайта до пошуку вбивці не підходить. Можливо, він або вона або вони... Взагалі не тут. Звичайно, я припускав, що фей можуть накинути на себе вуаль чи якийсь ще гламур, перш ніж увійти сюди. Але навіть досвідченим фейрі важко зійти за смертних. Меп виглядала добре, звісно, але все ж не дуже нормально. Грум так само. Я маю на увазі, він виглядав людиною. От тільки ця людина виглядала як статист на зйомках нуар-фільму. Фейрі можуть робити багато чого дійсно добре, але змішуватися з натовпом у них, як правило, не дуже виходить. В будь-якому разі натовп здавався мені здебільшого родичами та діловими партнерами. Нікого з фотографії. А ще, здається, жодних фейрі у поганому смертному костюмі. І або мої інстинкти були на вихідному, або ніхто не використовував ані вуалі чи гламуру. Отже, поханці один, гаррі нуль. Я вислизнув з кімнати для огляду і повернувся в коридор. Вчасно, щоб почути тихий шепіт десь внизу коридору. Це привернуло мою увагу. Я доклав зусиль, щоб рухатись тихо, і підкрався трохи ближче, прислухаючись по дорозі. «Я не знаю», – прошепів чоловічий голос. «Я шукав її цілий день, і вона...» Ніколи не зникала на такий довгий час. Саме про це я й кажу. Вона ніколи не зникала на такий довгий час. Ти знаєш. Боже, промовив третій голос. Він зробив це. Він справді це зробив цього разу. Ми цього не знаємо, сказав перший чоловік. Можливо, вона нарешті взялась за розум і покинула місто. Голос жінки був втомленим. «Ні, Ейс, вона б не поїхала, не сама. Треба щось робити». «А що можна взагалі зробити?» – сказав другий. «Щось? Будь-що?» «Ну, це, звісно, конкретна пропозиція», – сказав перший, вочевидь Ейс, сухо і нервово. «Щоб ти не зібралась робити, то краще зробити це швидко. Чаклун тут». Я відчув, як м'язи шиї напружились». У кімнаті внизу виникла коротка, можливо, шокована тиша. «Тут?» – панічно повторив другий чоловік. «Зараз? Чому ти нам не сказав?» «Я щойно сказав, дурень!» «І що нам робити? Що нам робити? Що робити?» «Замовкни!» – різко наказав жіночий голос. пельку фікс!» «Він у кишені Меп!» – сказав Ейс. «Ти знаєш, що це так?» «Вона нещодавно була у цьому світі!» «Неможливо!» – вимовив інший голос. «Здається, Фікс. Він нібито порядна людина, правильно?» «Залежить від того, кого слухаєш. Люди, які ставали на його шляху, зазвичай помирали». «Боже!» – промовив Фікс, задихаючись. «Боже, Боже!» «Слухайте!» – сказала жінка. «Якщо він тут, то нас тут бути не повинно!» Щось скрипнуло. Напевно, дерев'яний стілець. «Ходімо звідси!» Я прослизнув назад коридором і закут у вестибюль. Вчасно, щоб почути, як хтось виходить з маленької бічної кімнатки. Кроки вели не до мене. Натомість люди рухались далі коридором, подалі від вестибюля. Отож, скоріш за все, прямують до чорного ходу. Я закусив губу, і зважив свої варіанти. Троє дуже наляканих персон, можливо люди, а можливо ні, прямують зараз вниз за темненим коридором до чорного ходу, який веде, безсумнівно, у такий же темний провулок. Якщо скласти список, то, здається, я знайшов рецепт великих проблем. Але, здається, варіантів не було. Я порахував до п'яти, а потім пішов за ними. Побачив лише тінь, що відступила на дальньому кінці. Зазирнув у кімнату, де ці люди сиділи, коли й проходив повз, і побачив всередині лише невелику вітальню з кількома м'якими кріслами. Я завагався на мить і почув тихе клацання металевих дверей. Вони відкрились, а потім зачинились. Обігнувши кут, я побачив двері зі зблідлою наклейкою, на якій було написано «Вихід». Підійшов і відкрив їх якомога тихіше. Випхав голову в провулок і озирнувся. Вони стояли не далі, ніж за п'ять футів. Троє молодих людей з фотографії Руела. Маленький худий чоловічок з біляво-білим волоссям і темною засмагою стояв обличчям до мене. Вдягнений у коричневий костюм з жовтою поліестеровою краваткою на застіпці. Його очі розширились, як у коміксах, і рот відкрився від шоку. Він заверещав. І цього було достатньо, щоб я зрозумів. Це фікс. Поруч із ним стояв інший молодик. Ейс. З темним кучерявим волоссям і цепинною борідкою. Вдягнений у сірий спортивний піджак із білою сорочкою та темними штанями. Він усе ще був у сонцезахисних окулярах, коли повернувся. Він глянув на мене і одразу ж потягнувся до кишені піджака. третьою кремезна, неприваблива молода жінка з болотяно-зеленим волоссям і важкими бровами. На ній пара джинсів досить тісних, щоб випнути м'язи на стегнах, і сорочка кольору хакі. Вона не вагалась, навіть не дивилась на мене, просто повернулась і махнула рукою, щоб вдарити мене по щуці тильною стороною долоні розміром з лопату. Вдалося, звичайно, трохи відхилитись в останню секунду, але навіть так удар відкинув мене з дверного отвору в провулок. Зірки і мультяшні пташки почали танцювати перед очима, і я покотився, намагаючись бути подалі, у той момент, коли вона замахнеться, щоб вдарити мене знову. Ейс витягнув малокаліберний пістолет з кишені, але жінка прогорчала. «Не будь дурним, вони нас вб'ють!» «Нікого вбив не був!» – сказав я, намагаючись привітатись. У роті оніміло, язик відчувався як щось свинцеве й неприємне. «Просто ошу поговори!» – фікс підстрибнув, вказавши на мене. «Він чоклує!» Жінка вдарила мене ногою в ребра досить сильно, щоб вибити з легень повітря. Потім підхопила мене за задню частину штанів, крекчучи від зусилля, і кинула в повітря. Я пролетів десять футів і приземлився у відкритий сміттєвий контейнер, а потім з хрускотом присів серед картонних коробок і смердючого сміття. «Тікайте!» – гавкнула вона. «Тікайте, тікайте, тікайте!» Я полежав хвилинку, намагаючись відновити дихання. Звуки кроків віддалялись. Я присів і побачив, як щось з'явилось в полі зору. Тому здригнувся і підняв ліву руку, фокусуючись на браслеті щиті. Випадково зробив його надто великим, і іскри вибились там, де щит перетнувся з металом сміттєвого контейнера. І в цьому світлі я побачив, чия це була голова. «Гаррі?» – запитав Біл вовкулака. «То що ти там робиш?» Я дозволив щито опуститись і простягнув йому руку. «Підозрюваних шукаю». Він нахмурився і витягнув мене із сміття. Я хитався секунду чи дві, і нарешті голова перестала швидко крутитися. Сам перевертень підтримав мене однією рукою. «То що, знайшов когось?» «Я можу сказати, що так». Біллі кивнув і подивився на мене. «Ти знайшов їх до того, як вони вдарили тебе і кинули в сміття? Чи після?» Я струсив кавову гущу зі своїх джинсів. «А я тебе вчив виконувати твою роботу?» «Ну, взагалі-то так. Весь час повчаєш». «Ну, гаразд, гаразд», – пробурмотів я. «Ти піцу приніс?» «Так, вона в машині, а що?» Я обтрусив кошлати волосся». Звідти посипалась кавова гуща теж, ну принаймні я сподіваюся, що це була вона. А потім почав йти до фасаду будівлі. Тому що мені потрібно дати кілька хабарів, сказав я, озираючись через плече на Біллі. Ти цей у фей віриш? Розділ тринадцятий Біллі тримав піцу, поки я малював крейдою коло на землі. Для цього ми повернулись у той же провулок. Гарі, а як це спрацює?» – запитав він. «Просто почекай». Я не до кінця завершив коло, але взяв у нього коробку з-під піцци. Відкрив її, взяв один шматочок і поклав його на серветку посередині кола і змастив його низ кров'ю з того місця, куди мене вдарила дівчина. Потім домалював коло і замкнув його силою волі. Ну, все досить просто. Прикличу Фейрі до піцци. Він відчує запах і стрибне на неї, з'їсть. А коли це зробить, то посмакує моєю кров'ю. І цього буде достатньо, щоб замкнути бар'єр навколо. «Ага», – доволі скептично сказав Біллі. Він витягнув другий шматок і відкусив від нього. «І потім ти вибіж у нього інформацію». Я забрав піцу з його руки, поклав назад у коробку і закрив. «А потім я куплю у нього інформацію. Краще облиш піцу. Перевертень нахмурився, але залишив їжу в спокої. «То що мені робити?» «Сиди тихо і переконайся, що ніхто не спробує напасти на мене». Поки я розмовляю з тут тутом. Тут тутом? запитав перевертень, підіймаючи брову. Трясься білі. Це не я йому обирав ім'я. Просто мовчи. Якщо він подумає, що навколо є смертні, то занервує і піде, перш ніж потрапить у пастку. Ну, як скажеш, просто я сподівався принести більше користі, ніж просто привести піцу. Я пригладив волосся долонею. Взагалі-то я ще не придумав, що б тобі такого зробити. Ну, я можу простежити за тими трьома з фотографії, яку ти мені показав. Я похитав головою. Скоріше за все, вони просто сіли в машину і поїхали. Ну, звичайно, але якщо я візьму їхній запах, то це допоможе мені знайти їх пізніше. А, сказав я, відчуваючи себе придурком, я чомусь і забув, що біллі перевертень. «Гараст, якщо хочеш, тільки будь обережний, гараст. Можливо, за нами хтось стежить». «Гараст, мама!» – сказав Біллі, поставив коробку з-під піцина, закритий сміттєвий бак, відійшов вглиб провулку і зник. «Я постояв хвилинку, а потім знайшов тінь, в якій можна було б сховатись. Потім заплющив очі на мить, сконцентрувався і почав нашіптувати ім'я Фейрі». У кожної істоти є ім'я. Це конкретна серія вимовлених звуків, пов'язаних із її суттю. Якщо чарівник знає чиєсь ім'я, знає, як вимовити його з кожним нюансом, то тоді він зможе використати це ім'я, щоб відкрити магічний канал до цієї істоти. Саме так демони прикликаються у світ смертних. Якщо прикликати когось на ім'я... То обов'язково встановиться контакт, і якщо викликаючий чарівник, то потім він може володарювати над цією істотою контроль над створіннями не людьми за допомогою імені є сумнівною галузю магії, що знаходиться лише за крок від захоплення волі іншого смертного, згідно з сімома законами Білої Ради. Це злочин, за який карають смертю. Враховуючи, як сильно рада мене любить, я трошки із параноєю ставлюсь до порушення будь-яких законів магії. Тому хоча й прикликав Фейрі на ім'я, то все ж вклав лише крихітку магії. Лише, щоб зацікавити. Я продовжував шепотіти ім'я і стояв у тіні, чекаючи. Десь через десять хвилин, щось схоже на гібрид колібрі та падаючої зірки, спіраллю спустилось з гори, Мерехтливий клубочок синьо-білого світла. Воно приземлилось на землю, світло перейшло до близьку. Тут-тут. Фейрі завишки близько шести дюймів. Грива волосся з кульбабиного пуху. Кольору буску. Іще пара напівпрозорих крил бабки з плечей. В іншому він нагадував людину. Його краса була далеким відлунням володарів феєрії – сітхе. На голові у нього було те, що виглядало як пластикова кришка від пляшки Кока-Коли. Вона трималась завдяки шматку шнурка, який проходив під підборіддям. Бускове волосся, що падало з-під імпровізованого шолома, майже приховувало очі. Однією рукою він тримав спис, зроблений з пошарпаного старого жовтого олівця, а за поясом тримав імпровізовану шпагу, зроблену з медичної голки, її ковпачка та пластиліну. Тут приземлився біля піци. І почав озиратися. Потім став навшпиньки. І принюхався, однією рукою затуляючи собі очі. Підняв руку в повітря, стиснув крихітний кулак і кілька разів підняв та опустив його. Одразу ж півдюжини схожих, кольорових смуг вилетіли з повітря. Кожна різного кольору. Багато фей. Вони приземлились більш-менш в одну точку. І кожен фейрі був озброєний чимось з вмісту дитячого шкільного пенала. Капітан. заверещав тут, тут, пронизливим голосом. «Звіт!» Зелена фея поруч із тутом, стала струнко і ляснула себе по чолу однією рукою. Потім різко повернулася ліворуч і рявкнула. Доглядач вбиральні, звіт. Фіолетова фея теж став струнко і ляснув себе по голові однією рукою. Потім повернувся до колеги і відрізав. «Зірковий стрибок, звіт!» І так далі, по черзі. Був і трупний опал, який передав все першокласному привату, який передав другокласному. Той підійшов до Тут-Тута і сказав. «Усі тут, великодушний, ми голодні. Добре, розділяємось і їмо». Щойно маленькі феї почали їсти, магічне коло замкнулось. Ефект був миттєвим. Вони одразу ж видали пронизливі крики, загуділи в повітрі та почали вдарятись об невидиму стіну пастки тут і там, випускаючи хмари пилку, коли це робили. Потім почали нарізати спіралі, допоки тут не приземлився і не закричав. «Струнка! Струнка!» Інші феї... Повністю зупинились, стали рівно. Вочевидь, вони не могли робити це і водночас махати крилами, тому негайно попадали на землю провулку. Приземлилися з півдюжиною окремих ой і кількома ж хмарками пилу фей. Тут підняв спис з олівця і став на самому краєчку кола. «Гаррі Дрезден, це ти?» Я покинув сховок і кивнув. «Це я. Ну як сам тут?» Я очікував потоку обурених, але порожніх погроз, звичайна процедура. Натомість фейрі зашипів і присів, тримаючи спис напоготові. Інші фейрі теж вихопили зброю і поспішили до ватажка. Ти не можеш нам наказувати. Нас ще не скликали, і поки це не станеться, ми самі собі господарі. Я кліпнув і подивився на малечу. Скликали? Ти про що? «Ми не дурні, емісар! Я знаю, хто ти, і відчуваю залізну королеву в тобі!» Я задумався, чи мазався сьогодні дезодорантом, а потім підняв руку в заспокійливому жесті. «Тут! Я зараз дійсно працюю на меб, але вона просто ще один клієнт, окей? Я тут не для того, щоб тебе кудись забрати чи змусити щось робити». Феррі поставив спис гумкою на землю і підозріло подивився на мене. Що, дійсно? Дійсно. Обіцяєш? Обіцяю. Супер-пупер подвійною собачою обіцянкою на плювку? Як і внув. Супер-пупер подвійною собачою обіцянкою на плювку. Ану, плюй! Я послухався. А, ну тоді? Тут опустив спис і помчав до піцци. Його підлеглі не одразу зрозуміли, що відбуваються, але через секунду до нього приєдналися. Шматок піцци протримався недовго. Це як переглядати шоу, де піран'ї пожирають якусь нещасну істоту, що падає у воду. За винятком того, що у цих пірань блискучі крила, із них постійно висипається пил, який світиться». Я спостерігав, хмурячись, допоки тут тут нарешті не впав на спину. Його живіт роздувся. Феєрі видав задоволене зітхання, і інші наслідували приклад. Отож, на твою думку, Гаррі, хто виграє війну? Біла рада, звичайно. Червоний двір не має нічого на своїй запасній лаві. Тут пирхнув і скинув пластиковий шолом з голови. Його волосся затріпотіло на вітрі. Те, що у них немає корів, не означає, що вони не виграють. Але я не про ту війну. Ти про війну між дворами. Ага. Зрозумів. Це через це обладунок і зброя, га? Тут. Фейрі засяяв. Круто скажи. Надзвичайно круто. Але навіщо? Фейрі, склавши руки, сказав з усією серйозністю, на яку здатні шість дюймів пуху і пилу фей. Проблеми наближаються. Так, я чув, що у дворах не все добре. Більш ніж не все добре, Гаррі Дрезден. Починається збір диких фейрі. Я бачив, як деяких дріад вів солдат літа. А потім нераїди вилізли за пару кварталів звідси і зайшли в будівлю зими. Отже, збір диких фейрі. Типу, таких як ви? Тут кивнув. І закинув ноги на ноги зіркового стрибка, який видав напрочуд басову відрижку. Не всі йдуть до дворів. Ми здебільшого просто робимо свою роботу і не звертаємо особливої уваги на все це. Але коли йде війна, деяких фей прикликають на той чи інший бік. А хто обирає яким шляхом йти? Ну, здебільшого, хороші феї йдуть до теплої королеви, а злі до холодної. Я думаю, це пов'язано з тим, що ти робиш протягом усього життя Зрозумів, тож ти робив багато чого теплого чи холодного Тут розсміявся А звідки ж мені пам'ятати? Він погладив свій живіт, підвівся і подивився на мене Гарі, а коробка з піцею у тебе? Я кивнув і відкрив, показуючи решту їжі Пролунало колективне Оо від фей. Усі вони притиснулись до краєчку кола, допоки воно не сплющило їхні маленькі носики, фейрі дивились на піцу із захоплюючою пожадливістю. Ну, Гаррі, ти пригостив нас багато разів піцею за останні роки. Сказав тут, не відводячи погляду від коробки в моїх руках. Ну, ти мені допоміг, коли було потрібно. Справедлива відплата, вірно? Справедливо. Ну, це ж це ж Гаррі. Я хочу тебе ще про дещо попрохати. Мені потрібна інформація. І ти платиш піцею? Так. Юху. Тут злетів і загодів у повітрі узбуджені спіралі. Інші феї повторили з подібними радісними вигуками кольори у пасті були запаморочливими. Дай нам піцу. прокричав тут. Піца, піца, піца. Ворощали інші фей. Спочатку мені необхідні відповіді на кілька запитань. Гаразд, гаразд, гаразд, — запитуйше. Мені потрібно поговорити із зимовою леді. Де її знайти тут? — той смикнув бускове волосся. Це все, що тобі потрібно знати? Внизу, під містом. Внизу, де магазини і тротуари. Тобто у каналізації? «Так, так, так. В її частині, яку смертні не можуть бачити. Там знайдеться шлях до підмістя. леді зараз там, зі всім своїм двором». «Це з яких пір?» Тут закружляв у нетерплячій петлі. «З минулої осені». «Ну, в цьому був свій сенс. Минулої осені вампіреса з союзниками зчинили дещо» створюючи турбулентність на кордоні між реальним світом і небуляндією. Незабаром після цього почалась війна між чаклунами і вампірами. Ці події, ймовірно, і привернули увагу усілякої нечисті. Я похитав головою. «А як щодо літньої леді? Вона в місті?» «Ну сам подумай, Гаррі! Якщо зима тут, то і літо повинно бути тут, вірно?» Так, про це я мав сам здогадатись, сказав я, відчуваючи себе ідіотом. Хоча трясся я не зовсім у формі для розслідувань. То де мені її знайти? На верхівці однієї з великих будівель. Це Чикаго, тут багато здоровенних будівель. Тут кліпнув і нахмурився, а потім посміхнувся. Біля неї є піццерія. Голова заболіла ще більше. «Ти зможеш мене туди провести?» Тут випнув маленьке підборіддя і нахмурився. «І пропустити шмат піци? Ні за що!» Я скрипнув зубами. «Ну тоді знайди мені когось, хто може провести туди. Ти повинен когось знати!» Фейрі наморщився. Він посмикав себе за одне вухо, але це не допомогло йому нічого згадати. Тому він потер одну ногу обгомілку – і покружляв цілих 10 секунд, перш ніж повернувся обличчям до мене, посміхнувшись. Так, я дам тобі провідника, але тільки якщо, Гаррі, це всі запитання. Давай піцу, піцу і піцу. Спочатку провідник, а потім піца. Феррі почав трусити руками і ногами, ніби збирався зараз вибухнути. Погоджуюсь, погоджуюсь, погоджуюсь. Домовлено сказав я. Відкрив коробку з-під піцци і поставив її на смітник поруч. Потім підійшов до кола, нахилився і махнув рукою, щоб з волі зламати пастку і вивільнити енергію всередині. Фаїхором крикнули «Ура!» і промайнули повз мене так швидко, що моє неслухняне волосся затріпотіло. Вони вгризлись в піццу із тим самим запалом, як і на шматочок трохи раніше. Але зараз їжі було достатньо, щоб Фейрі не знищили її за лічені секунди. Тут підлетів до мене і завис, простягнувши маленьку долоню. Через мить, що виглядало, як іскра від багаття закружляло і приземлилось на його долоньку. Тут сказав щось якоюсь мовою, і крихітне світло почало мерехтіти, ніби відповідало. «Отож?» – Фейрі кивнув. Я придивився ближче, і ледь зміг крихітну фігуру всередині, як мурашку. Ще одна фея. Світло пульсувало і мерехтіло. Тут кивнув, а потім повернувся до мене. Гаррі Дрезден, це Еліді. Вона поверне мій борг і проведе тебе до зимової леді, а потім до літньої. Це підійде? Я нахмурився. А вона мене розуміє? Краєчком ока я побачив, як Еліді тупнула крихітною ніжкою. Світло навколо неї мерехтнуло двічі. Так, два спалахи означають «так» і один означає «ні». Два «так», один «ні». Тут нахмурився. Чи це один «так», а два «ні». Не знаю, не пам'ятаю, ніколи не міг запам'ятати. І після цих слів він полетів до своїх, напевно, підлеглих, Знищувати піцу. Еліді оговталась від мініатюрного циклону, який залишив після себе тут, покружляла кілька хвилин і нарешті сіла мені на перенісся. Мої очі скосились, коли я спробував подивитись на неї. «Агов, я що, схожий на диван?» «Два спалахи». Я зітхнув. «Добре, Еліді, хочеш піцу, перш ніж ми підемо?» «Знову два спалахи». Яскравіші. Крихітна фея полетіла в повітря і попрямувала до великих фейрі, що їли. Почулись кроки. Білі вийшов в стіні, натягуючи світшот на м'язистий живіт. Я відчув короткі і нераціональні ревнощі. У мене немає такого пресу. Ну, тобто, я не віджер собі пузо, але у мене немає таких стальних м'язів. У мене навіть немає бронзових м'язів. Ну, можливо, пластикові. Біллі кліпнув і сказав. Ого, це типу гарно. Ніби акули у фільмі «Щелепи». Ага, тільки не дивись занадто довго. Світло Фей може дезорієнтувати смертних. А зрозумів, сказав Біллі і повернувся до мене. До речі, як справи? Ти отримав те, що було потрібно? Так. «А у тебе вийшло!» Перевертень знизав плечима. «Проволок – це найкраще місце для того, щоб взяти запах. Але я зможу розпізнати його знову, якщо вони будуть досить близько. І, до речі, вони пахли не зовсім нормально». «Нічого собі!» Біллі посміхнувся. «То чого ми чекаємо?» Саме в цей момент Еліді підлетіла назад до мене і влаштувалась на переніссі. Вовкулака кліпнув і запитав. «Це що таке?» «Наш провідник». «Елліді, це що таке наш провідник Еліді, це біллі Фея двічі блимнула. Перевертень знову кліпнув. «Е, дуже приємно. То який у нас план? Якщо коротко, то ми премось до зимової леді в її підземне лігво. Я буду говорити, а ти прикривати мені спину». «Зрозумів». Останній шматочок піци піднявся в повітря, і за допомогою Фейрі зник за секунди. А після цього Тук з друзями зникли, як ескадрилья пузатих комет. Елліді злетіла з мого носа і почала плавно летіти провулком в іншому напрямку. Я рушив за нею. «Гарі!» – запитав Біллі, сповнений надією. «А проблеми будуть?» Я зітхнув і потер між бровами. Дуже сильно боліла голова. І ще це буде довга ніч. Розділ 14 Еліді вела нас з білі провулками, спочатку вгору пожежною драбиною на дах, а потім вниз з іншого боку. І через занедбані ділянки, завалені мотлохом, до підземних тунелів. Знадобилось більше півгодини, щоб дістатись потрібного місця слідом за крихітною феєю. І наприкінці я вже шкодував, що не попрохав у тут Туттуута когось, хто міг би вказати місце призначення в автівці. Тунелі для пасажирів Чикаго – це новинка, порівняно з більшістю решти міста. Тунелі – це лабіринт, якщо їх не знати. Довгі, однакові ділянки – Тьмяні чисті стіни, вкриті рекламними плакатами та перехрестя зі звичайними і не завжди корисними знаками. Тунелі закривались після робочого дня і відкривались близько шостої години ранку. Еліді провела нас до недобудованого дому на Рендольф і Вебаш, полетіла до дверей службового доступу, які виявилися відчиненими, і вели до подібних дверей які виходили на затемнену ділянку підземного проходу, яка виглядала так, ніби була в процесі будівництва, але була покинута. Цілковита темрява. Тому я зняв Пентаколі з шиї, підняв його рукою і зосередив у ньому тихе зусилля волі. П Ятикутна зірка була символом магії протягом століть. Вона представляла чотири стихії і силу духу. Овязані в колі волі, первісна сила під контролем людської думки. Я тримав пентакль перед собою, той засвітився м'яким синім, освітивши наше оточення. Цього виявилось достатньо, щоб орієнтуватись в темних, тихих тунелях. Маленька фея продовжувала летіти перед нами, і ми слідували за нею, не розмовляючи. Нарешті вона відвела нас до іржавої металевої брами зі знаком, на якому було написано «небезпечно не входити». Брама виявилась незачиненою. І ми вирушили в іншу частину тунелів, у більш вологішу, наповнену запахом цвілі. Ще через 50 чи 60 футів ми дістались до місця, де стіни стали грубими і нерівними а тіні лежали густими і важкими, незважаючи на моє чаклунське світло. Еліді підлетіла до особливо темної ділянки стіни і почала нарізати кола перед нею. «Добре», – сказав я, – «здається, саме туди нам і потрібно». «А що це за місце?» – запитав Біллі. «І куди саме ми заходимо?» «Підмістя». Я провів руками по стіні. На вигляд вона здавалась голою, необробленою бетонною. Але я відчув дещо коли натиснув. «Десь тут має бути якась панель. Щось, на що можна натиснути». «Що ти маєш на увазі, підмістя?» «Я про це ніколи не чув». «Я пропрацював в Чикаго п'ять чи шість років, перш ніж дізнався. Це все поринає з історії міста». «Як тут усе робилось?» Біллі склав руки на грудях. «Ну, я слухаю. Коротше, Чикаго – це болото», – сказав я, шукаючи спосіб відчинити двері. І воно майже на рівні озера Мічиган. І спочатку місто продовжувало занурюватись в багнюку. Я маю на увазі, що року місце просідало». Люди будували вулиці, потім дерев'яну решітку над ними, потім ще одну вулицю зверху, плануючи, що все буде повільно занурюватись. Будинки планувалися так само. Парадні двері на другому поверсі, і, до речі, це колись назвали Чекаським входом. Отож, коли будинок опускався, парадні двері були на рівні землі. А як щодо вулиць, то надбудовували ще одну зверху. Так утворилось ціле місто під містом. І з ним завжди були проблеми. Не тільки з щурами, а й злочинцями, які там ховались. А зараз що, не ховаються? Щурів і злочинців здебільшого витіснили інші штуки. Тут ніби мініатюрна цивілізація. І вона поза зоною досяжності сонця, що те, що потрібно усім нічним істотам. «Отже, підмістя?» Я кивнув. «Підмістя. В Чикаго взагалі багато тунелів. До речі, проєкт «Мангеттен» розміщувався тут деякий час під час Другої світової. Тут досліджували атомну бомбу. Ну, це якось не надихає. І часто ти сюди спускаєшся?» Я похитав головою. Хех, бляхані, Тут живе усяка мерзота». Біллі нахмурився. Наприклад, ну, багато істот, яких не часто зустрінеш на поверхні, істоти, про яких навіть чарівники майже нічого не знають, гобліни, духи землі, віверни, штуки, які не мають назви, плюс звичайні монстрюки, іноді вампіри тут ухиляються від світла дня, також можуть ховатись тролі а також цвіль і грибки, яких ти не знайдеш на поверхні. Коротше, будь-що. Біллі задумливо закусив губу. Отже, ти ведеш нас у глибокі гнилі тунелі, наповнені злими феями і монстрами? Ну, можливо, тут ще є радіація. Гаррі, ти веселий хлопець. Ну, взагалі-то ти зі мною напросився. Сам хотів щось зробити». Пальці наткнулись на крихітний жолобок у стіні. І коли я натиснув, невелика пласка ділянка каменю клацнула і від'їхала. Важко це якось пояснити, але ці двері вели ще в чорнішу темряву. Ну, от і воно. Біллі подався вперед і спробував пройти, але я поклав руку йому на плече і зупинив перевертня. Почекай. «Дещо ти повинен зараз дізнатися». Біллі нахмурився, але зупинився. «Це Фейрі. Ми, ймовірно, зустрінемо багато сітхи, шляхетних, які тусуються із зимовою леді. Це означає, що вони небезпечні і, ймовірно, спробують заманити тебе в пастку». «Що ти маєш на увазі заманити в пастку?» – перепитав Вовкулака. Угоди, операції. Вони можуть запропонувати тобі обміняти одну річ на іншу. Але чому? Я сам не знаю. Така їхня природа. Концепція боргу та зобов'язання є величезним фактором їхньої поведінки. Біллі випнув брову. То ось чому той маленький чувак на тебе почав працювати. Тому що він завинив тобі за піцу і, типу, віддавав борг. Вірно. Але це працює в обидва боки. Якщо ти їм щось винен, то у них є вплив на тебе, і вони можуть використати магію проти тебе. Основне правило – не приймати жодних подарунків, і заради Бога дарувати їм подарунки. Вони вважають, що будь-що, крім рівноцінного обміну, Є або спокусою, або образою. Це не дуже впливає на справи, ну, типу, з тутом, Але якщо зв'яжешся з лордом Сідхе, то можеш не вижити. Біллі знизав плечима. Гаразд, жодних подарунків, фей небезпечні, зрозумів? І ще одне. Там все буде відкрито, чувак. Це Сідхе. Це одні з найкрасивіших істот, які тільки існують. І вони спробують вивести тебе з рівноваги і спокусити. Спокусити? Ну, типу сексом? Будь-яким задоволенням. Секс, їжа, краса, музика, парфуми. Коли вони пропонують, не приймай, інакше відкриєш себе світу болю. Біллі кивнув. Добре, зрозумів. Ходімо. Я окинув поглядом Вовкулаку. І той подарував мені нетерплячий погляд. Я похитав головою. Здається, я не зміг адекватно передати усю небезпеку, до якої ми прямуємо. Я глибоко вдихнув і кивнув Еліді. «Гаразд, дзвіночок, ходімо!» Крихітне багряне світло похиталось, а потім пролетіло крізь двері в темряву. Біллі звузив очі і пішов за феєю. А я рушив за перевертнем. Ми опинились у тунелі, де одна стіна, здавалось, була зроблена зі старої, зацвілої цехли, а інша із суміші гнилих дерев'яних балок рихлої землі і коренів. Наш провідник летів попереду. Ми йшли слідом за нею, близько один до одного. Нарешті тунель перетворився у свого роду низький грот. Тут і там його підтримували стовпи купи обваленої землі і балки, які, здається, сюди додали пізніше мешканці підмістя. Еліді покружляла трошки на місці і вирішила летіти праворуч. Але не пройшло й п'яти секунд, як шкіра на моїй потилиці спробувала вилізти мені ж на голову і сховатись в роті. Я різко зупинився. І, мабуть, видав якийсь звук, тому що білі кинув погляд на мене і запитав. «Гаррі, що таке?» Я підняв руку, щоб змусити вовкулаку замовкнути, і вдивився в темряву навколо. «Тримай очі відкритими. Здається, ми тут не самі. З тіні поза світлом пролунало тихе шипіння. Моя шкіра покрилась мурашками, і я підняв браслет щит. А потім гучно й чітко сказав, «Я Чаклун Дрезден, посланець зимового двору, зобов'язаний відвідати зимову леді. У мене немає часу чи бажання воювати. Відійдіть і дозвольте мені пройти». Голос, який міг би видати тільки закатований кіт, якщо б якась божевільна істота дала йому дар мови, заскімлив з тіні, ріжучи вуха. «Ми знаємо, хто ти, чаклун!» – промовив голос. Інтонації були неправильними, і долинав він, здавалось, з землі, праворуч від мене. Еліді виразкнула і пірнула мені в волосся. Я відчув тепло світла навколо крихітної феї, неначе у мене в голові оселилась пляма сонячного світла. Я обмінявся поглядом з Біллі і повернувся до джерела голосу. «Хто ти?» «Слуга зимової леді», – відповів голос за моєю спиною. «Відправлений сюди, щоб безпечно провести тебе через це царство до її двору». Я повернувся і придивився в темряву. Світло мого амулету раптом відбилось від пари тваринних очей – за двадцять футів від мене і за кілька дюймів від підлоги. Я кинув погляд на Біллі. Той теж помітив очі і став спиною до моєї спини, спостерігаючи за темрявою за нами. Я питаю ще раз, хто ти? Очі залишились на місці. Голос прогорчав. Мене називають багатьма іменами. І я пройшов багато доріг. Я був і мисливцем, і спостерігачем, і провідником. Леді відправила мене сюди, щоб привезти тебе до неї цілим і неушкодженим. Не серця на мене. Ти чудово знаєш правила. Я тричі питаю. Хто ти? Голос пролунав різко й похмуро, ледь розбірливо. Холодна леді називає мене Грімалкін. Вона наказала провести посланця матері до двору і до її трону. Я видихнув із полегшенням. «Добре, веди!» Очі погойдались, ніби невідома істота зробила невеликий уклін. і Грималкин знову заскімлив. У тіні поза світлом щось ледь помітно рухалось, а потім на землі з'явилось тьмяне зеленувате сяйво. Я ступив до нього». І побачив, як на землі почав світитися слід котячої лапи, але занадто розпластаний, щоб належати справжньому коту. Щойно я досяг сліда, на підлозі за кілька футів з'явився інший. «Поспішай, чеклун!» – промовив Грімалкін. «Поспішай! Леді чекає! Час минає, його і так мало!» Я підійшов до другого сліду. І коли досяг його, третій з'явився попереду. «Це що таке?» – пробурмотів Білі. «Я маю на увазі, навіщо ставити одне й те саме питання тричі?» «Це магічне зв'язування». Пробурмотів я у відповідь. «Фейрі не можуть брехати. І якщо хтось з них говорить щось тричі, то це обов'язково має бути правдою». А ще вони зобов'язані виконати обіцянку, сказану тричі. Ага, тож навіть якщо ця істота насправді не була відправлена, щоб нас супроводити, то ти змусив її сказати це тричі, що означає, що тепер він зобов'язаний нас провести. Я зрозумів. Я похитав головою. Якщо чесно, я просто хотів переконатись, що Грималки не бреше. Вирі ненавидять, коли їх використовують таким способом. На мене подивились очі, які супроводжувало лише скімлення. Це викликало холод, який пробіг по моїй спині. «Ага», – промовив Біллі. Здається, він теж нервував. Обличчя хлопця трохи збрідло, і він йшов, стиснувши руки в кулаки. «Тож, якщо Грімалкін спочатку мав добрі наміри», то він, мабуть, злиться через те, що ти його зв'язав обіцянкою». Я знизав плачима. «Ми тут не для того, щоб заводити друзів Біллі, а щоб знайти вбивцю». «А ти чув колись про дипломатію, га?» Ми йшли за слідами ще хвилин двадцять через вологі тунелі, які були іноді лише кілька футів заввишки. Більшість ділянок свідчили про нещодавнє будівництво – Якщо, звичайно, можна назвати будівництвом шари каменю, у яких, здавалось, хтось прогриз собі шлях, як у м'якому морозові. Ми здолали кілька тунелів, які, здавалось, були цілком новими. Які б істоти тут не жили, вони, здавалось, не соромились і розширювались. «І скільки нам йти?» «Вже дуже близько, благородний посланець», – прогорчав звідкилясь поруч Грімалкін. Вже дуже близько, невидимий провідник Фей дотримав слова. Через кілька слідів новий не з'явився, і ми зупинились біля великих різьблених подвійних дверей, зроблені з якогось чорного дерева, яке я не міг ідентифікувати. Вони були завишки вісім чи дев'ять футів. Спочатку мені здалось, що різьблення на тему саду. Листя, лози, квіти, фрукти, тому подібне, але коли я підійшов ближче, то розглядів більше деталей. Люди серед лоз. Деякі кохались у той час, як інші були скелетами, загорнутими в троянди, або трупами, що дивляться незрячими очима з маків. Тут і там можна було побачити сітхе, пару левітуючих очей, фігуру під вуаллю і їхніх поплічників, маленьких фей, як тут тут, одягнених у листя, дріади, сатири з дудками і багато-багато інших фейрі, які ховаються від поглядів смертних у танці. — Гарні двері! — прокоментував Біллі. — Це потрібне місце. Я озирнувся, шукаючи провідника, але не побачив слідів чи котячих очей. «Здається, так. Добре. Але знаєш, що мене турбує, Гаррі?» «Що? Грімалки не обіцяв вивести нас назад?» Я подивився на перевертня і почув тихий шиплячий сміх з темряви. Потім глибоко вдихнув. «Стоп, Гаррі! Не можна дозволяти Біллі бачити, як ти нервуєш. Через секунду я повернувся до дверей і сильно вдарив по них кулаком. Тричі!» Пролунали удари, порожні і гучні. Тиша запанувала в тунелях, а потім двері відчинились і випустили за себе потік світла, звуку та кольору. Не знаю, чого я очікував від зимового двору, але точно не цього. Великий духовий оркестр гримів звідкилясь за дверей. Барабани били з грубим справжнім звуком шкіри. Світло було кольоровим, приглушеним, наче усе це місце було освітлене різдвянами гірляндами. А ще я бачив, як тіні кружляють і рухаються. Танцюристи. «Обережно!» – Пробурмотів я. «Не дозволяй музиці себе захопити!» Після цих слів я пройшов через двері. Кімната могла належати готелю часів бурхливих двадцятих. «Трястя!» Можливо, ми у ньому. Якщо готель занурився в землю, трохи нахилився на бік і був оздоблений істотами, які гадки не мають про людські цінності. Чим би це приміщення не було, здається, його будували для танців. Підлога з мармуру рожевого кольору, і хоча нахилена, самі блоки були рівні створюючи щось, що виглядало майже як сходи з низькими, неглибокими сходинками. Саме на цих блоках танцювали зимові сітхе. Гарні! Ось це слово навіть близько з ними не стояло. Навіть не починало наближатись. Чоловіки та жінки танцювали разом, одягнені й оздоблені, типу 1940-х. Панчохи з підниці до колін, парадна форма армії – і флоту. Усе це виглядало автентично. Зачаски теж відповідали, хоча колір не завжди збігався з оточенням. Одна дівчина сітха, яку я побачив, мала сапфірово-сині волосся, інші носили коси зі срібла і золота чи інших кольорів. Тут і там світло відбивалося від металу або коштовностей, вставлених у вуха, брови або губи а ще безладдя тонких кольорів, збиралось навколо кожного танцюриста у своєму власному виразному захоплюючому німбі. Ніби це корона енергії проявилась під час танцю. Навіть без аур. Те, як сітха рухались, було чимось гіпнотичним. І я відірвав очі через кілька секунд споглядання прекрасних ніг, Жінка Сітхе вигиналась назад на руках сильного чоловіка. Оголені шиї, такі ж груди, волосся відблискувало кольором. Короче, не можна було подивитись на той танцювальний майданчик, а потім не сказати, що люди з обкладинок журналів потворні. Біллі вів себе не так, як я. Перевертень стояв, витріщаючись на майданчик, широко розплющеними очима. Я пхнув його своїм стегном досить сильно, щоб зуби хлопця стукнули разом. Він сіпнувся і кинув на мене винуватий погляд. Я змусив свої очі відірватись від танцюристів, можливо від двадцяти пар загалом, щоб оглянути решту бальної зали. З одного боку кімнати стояла естрада, де стояли музиканти, всі одягнені в смокінги, смертні люди. Вони здавались нормально, тобто майже нормально порівняно з танцюристами, для яких виступали. Грали і чоловіки, і жінки, і усі здавались виснаженими і холодними. Смокінги заплямовані потом, волосся звисало, висалом, ляве й немите, У кожного на щікулиці срібний кайдан. Кожен музикант сконцентрувався, граючи. І вони добре справлялись. Так, як тільки гурти, які справді відточили мистецтво музики. Але це не змінювало того факту, що вони в'язні в фейрі. Але, вочевидь, музикантам було на це чхати. Музика весело гриміла великою кам'яною кімнатою, струшуючи пил зі стелі. Навпроти естради танцювальний майданчик спускався прямо у водойму. Або щось на кшталт. Вода виглядала чорною і нерухомою. І щось в ній було невидиме. Отже, напевно, ця водойма не вода. Або не лише вода. Я придушив тремтіння у руках. Там, за танцювальним майданчиком, в боці кімнати навпроти мене, стояли платформи, кожна яких була встановлена з окремим маленьким столиком, за яким могло сидіти максимум троє чи четверо. На кожному тьмяна зелена лампа. Усі столи стояли на різній висоті один до одного, зміщені назад, вперед. Нарешті яруси досягали вершини. Там стояв один єдиний стілець, зроблений з того, що здавалось сріблом. Спинка вирізана у вигляді сніжинки розміром з обідній стіл. І цей стілець був порожнім. Барабанщик перейшов у коротке соло, а потім інструменти замовкли. Крім одного, інші учасники оркестру опустились на свої місця. Кілька з них просто впали на підлогу. Але соло продовжувалось, поки зимові сітхи танцювали. У соло вийшов чоловік середнього віку, трохи із зайвою вагою. Його обличчя палало червоним, потім воно стало фіолетовим. І раптом сітхе припинили танцювати. Десятки прекрасних облич повернулись, щоб подивитись на соліста. Їхні очі блищали в приглушеному світлі. Чоловік продовжував грати, але я бачив щось не так. Його обличчя ще сильніше почервоніло, Вени проявились на його чолі й горлі. Очі розширились і почали випинатися. Музикант почав тремтіти. Через мить щось сталося із музикою. Він відірвав свій рот від труби, і я зрозумів, музикант задихається. Він не міг дихати. Через секунду він сіпнувся, застиг, і його очі закотились. Музикант впустив трубу, і він впав. Спочатку на коліна, а потім на бік, на підлогу. Він сіпнувся ще раз, потім його горло зарипіло, і чоловік стих. Шепіт пройшовся через сітхи, і я подивився, як вони розходяться, відступаючи із глибокими поклонами та реверансами комусь, хто був серед них. Висока дівчина повільно йшла до полеглого музиканта, бліда, промениста. Ідеальна, копія меб у підлітковому віці, на цьому схожість закінчувалась. Ця дівчина виглядала як підліток, настільки, щоб змусити чоловіка відчувати провину за неправильні думки, але досить дорослою, щоб ускладнити не думати про це. Волосся зав'язане в довгі дреди, кожен пофарбований у різний відтінок. Від лавандового до блідосинього і зеленого, а потім і в білий. Тож здавалось, що її волосся було сформоване із льоду. Дівчина у шкіряних штанях темносинього кольору, зашнурованих, і відкритих по швах від ікри до стегна. Чоботи в том штаням, у білій футболці. Досить тісній, щоб підкреслити груди. Від самої футболки залишились лише слова «геть голову», тому що одяг був обрізаний одразу під грудьми, що залишало бліду плоть відкритою разом із блиском срібла, що виблискував у пупку. Дівчина пішла до музиканта плавно, необдумано і чуттєво. Це змусило мурашки пробігтись по моїй спині, вона влаштувалась над ним, перекинувши ногу через його стегна, осідлавши його, і безтурботно провела довгими нігтями по його грудях. Музикант не рухався, не дихав. Дівчина облизала губи, і її рот розтягнувся в ліниву посмішку. Потім вона нахилилась і поцілувала труп у мертві губи, а потім здригнулася від задоволення. От! Пробурмотіла вона. «От, ніколи не кажіть, що леді Мейф не виконує своїх обіцянок. Ти сказав, що помреш, якщо зможеш добре зіграти, бідолаха. То от, й зіграв». Присутні сітхе разом зітхнули, а потім почали захоплено аплодувати. Мейф озирнулась через плече на усіх них з піднятим підборіддям і лінивою посмішкою а потім підвелась, вклонилась ліворуч і праворуч під звук облесків. Ті стихли, коли Мейф відійшла від трупа до столів і легко піднялась до великого срібного трону на верхівці. Впала на нього, повернулась боком і закинула ноги на підлокітник, випнула спину і розтягла обличчя у лінивій посмішці. Лорди та леді... Давайте дамо нашим бідним музичним звірам трохи часу, щоб відпочити. У нас, врешті-решт, їсть. Сідхи почали йти до столів на ярусах. Кожен сідав на своє місце. Я не поворухнувся і мовчав. А лорди сідали навколо. Я все більше усвідомлював, скільки уваги до себе привернув. Щойно всі присіли, я зробив крок уперед і пройшов через танцювальний майданчик, аж допоки настав біля підніжжя ярусу. Подивився на Мейв і схилив голову. «Зимня, леді, я так розумію». Та посміхнулась, показавши ямочку на щоці, і по-дівчачому махнула однією ногою. «Вона». «І вам відомо, у якій ролі я тут, леді?» «Звичайно». Я кивнув. Отже, треба починати. Отже, це ви організували вбивство лицаря Літа. Тиша вкрила кімнату. Огляд зимових сітхе став напруженим, незручним. Ротмейф розтягнувся повільною посмішкою, яка в свою чергу переросла у тихий сміх. Вона відкинула голову, сміючись, і усі сітхе приєднались до неї. Вони сиділи і сміялись з мене добрих тридцять секунд. І я відчув, як моє обличчя почало червоніти від ірраціонального збентеження. Нарешті Мейв махнула однією рукою, і сміх покірно стих. «От, зірки, я обожнюю смертних». Я потер свою щелепу. «Це, звичайно, прекрасно, але це ви організували вбивство літнього лицаря». «А якщо і так...» «То який сенс розповідати про це тобі?» «Ви ухиляєтесь. Відповідайте на питання». Майв підняла пальчик до губ. Наче він був їй потрібен, щоб стримати більше сміху. Нарешті вона, продовжуючи посміхатись, промовила. «Я не можу дати тобі таку інформацію, чародій Дрезден. Вона дуже багато означає». «І що це означає?» «Вона сіла нормально». При цьому закинула ногу на ногу, від чого рипнули шкіряні штани, і почала зручніше влаштовуватись на троні. Це означає, що якщо тобі потрібна відповідь на це запитання, то доведеться за це заплатити. Отож, скільки коштує така відповідь? Я склав руки. А я припускаю, що у вас є щось для мене. «Ось чому ви відправили істоту, щоб та безпечно провела нас сюди!» «О, він вміє думати швидко! Мені це подобається! Так, у мене є дещо, чаклун!» Вона простягнула мені руку і жестом вказала на місце за столом праворуч, трохи нижче трону. «Будь ласка, сідай!» Її зуби виблискували. «Будемо укладати угоду!» Розділ 15 «Тобто ви хочете, щоб я уклав ще одну угоду з сітхе?» – запитав я, не намагаючись приховати недовіри. «Якщо я розсміюсь вам в обличчя, ви дуже образитесь». «А чому ти вважаєш мою ідею смішною?» – я закотив очі. «Господи, дамочка, з цього вся фігня і почалась». Губи Мейв ковзнули в тиху посмішку, і вона простягнула руку до сидіння поруч. «Пам'ятай, Чаклун, це тобі потрібно щось від мене. І, звісно, тобі не зашкодить вислухати мою пропозицію». «Взагалі-то я це і раніше чув, зазвичай прямо перед тим, як мене обдурять». Мейв торкнулась кінчиком язика своїх губ. «Тоді вислухай мене поступово». Я пирхнув. «А якщо не хочу?» Щось в очах зимової леді зробило її обличчя холодним і неприємним. «Я думаю, буде розумно, якщо ти мені приділиш час, тому що я шаленію, коли хтось псує мені настрій на вечірці». «Гаррі?» – пробурмотів Біллі. «Ці люди мене лякають. Якщо вона з тобою грається, то, може, нам варто піти?» Я скривився». «Це був би розумний хід, але він не дасть жодних відповідей. Отож, продовжуємо». Я зробив крок уперед і почав підійматися до столу, на який вказувала Мейв. Біллі йшов слідом. Зимова леді спостерігала за мною увесь цей час. Її очі виблискували. «Ну от», – сказала вона, щойно я присів. «Не такий ти й впертий, як казали». Моя щелепа стиснулась. Біллі сів поруч. Тріо яскраво забарвлених вогнів полетіло до нас зі срібним підносом, де стояв кришталевий глечик з водою і дві склянки. «А хто казав?» Майф махнула рукою. «Не має значення». Я з люттю подивився на неї, але здавалось, їй це взагалі не стурбувало. «Добре, леді, розповідайте». Мейф безтурботно протягнула руку. І у тій звідки лязь узявся келих з золотою рідиною і одразу ж вкрився інеєм. Дівчина зробила ковток напою, чим би він не був, а потім сказала «Спочатку я назву ціну». «І краще зробіть знижку. Мені немає чим торгувати, враховуючи обставини». «Правда. Я не можу просити право на тебе» тому що воно у королеви меп. Але дай подумати». Вона торкнулася кінчиком нігтя своїх губ і додала. «Твоє потомство». Що? «У той момент я справді нічого не зрозумів». «Твоє потомство, чаклун?» сказала вона, граючись фіолетовим дредом. «Твій первісток. Навзаєм я віддам тобі знання, які потрібно». «У мене для вас запізніли новини». «У мене немає дітей!» Мейф розсміялась. «Звичайно, немає. Але все можна влаштувати». Вочевидь, це був якийсь натяк. Темний басейн з, здається, водою збовтався, привертаючи мій погляд. Хвили вдарили по краях. «Це що?» – прошепотів Біллі. Вода розійшлась. Із басейну піднялась дівчина Сідхе. Висока струнка, вода ковзала по блідих, голих вигинах, волосся темно-смарагдове, і коли вона продовжувала виходити з води, підіймаючись по тому, що було вочевидь зануреними сходами, я зрозумів, що волосся не пофарбоване, обличчя янгольське, ніби типова красуня-сусідка». Її волосся обіймало голову, горло, плечі, як і краплі води, що виблискували, і відбивали світло десятками кольорів. Дівчина простягнула руки, і одразу ж півдюжини маленьких вогників одразу принесли до неї смугу смарагдового шовку. Накинули його на простягнуті руки, але тканина підкреслила, а не приховала її голе тіло. Дівчина подивилась на столи котячими очима і схилила голову Мейв. Потім перевела погляд на мене. І потім я відчув, що мене тягнуть, ніби гравітацією. Виникло раптове бажання встати і піти до неї, зірвати шовкову тканину і віднести дівчину у воду. Я хотів побачити, як її волосся веде себе під поверхнею. Відчути її голе тіло навколо мене, хотів тримати струнку талію своїми руками, звиватись з нею у теплій невагомій темряві басейну. Поруч зі мною білі ковтнув. Мені здається, чи тут стало трошки тепліше. Вона тисне на тебе, сказав я онімілими губами. Це чари, усе не справжнє. Ага. Вимовив вовку лака, якого це, здавалось, не переконало. Так, усе не справжнє. Він потягнувся за склянкою і глечиком з водою, але я схопив його за руку. Ні, жодної їжі, жодних напоїв. Це небезпечно. Біллі прокашлявся і вмостився на своєму стільці. А, так, дійсно, вибач. Дівчина плавно підіймалась ярусами столів. Блискучі феї метушились навколо неї, збираючи її волосся назад, відтіюватими гребінцями, закріплюючи блискучі коштовності на її вухах, навколо її горла, зап'ясть, щиколоток. Я не міг не слідкувати за рухом вогнів, які змушували мої очі детально оглядати її тіло. Бажання піти до неї стало ще сильнішим. Дівчина наблизилась, і я відчув запах парфумів, аромат, подібний до запаху туману, що літає над нерухомим озером під час осінньої повні. Зеленоволоса жінка посміхнулася. Низько вклонилась Мейф і пробурмотіла. «Моя леді?» – та простягнула руку. «Джен?» – пробурмотіла леді. «Ти знайома з горизвісним Гаррі Дрезденом?» Дівчина посміхнулася. Зуби блиснули за губами, які були зеленими, як морські водорості, шпинат чи, напевно, свіжо зготовані броколі. «Тільки чутками». Вона повернулася до мене і простягнула руку, випинаючи зелену брову. Я кинув в як овілий погляд, і підвівся, щоб взяти руку леді Сітхе. У процесі пхнув ногою Біллі, щоб вовкулака теж встав. Потім вічливо вклонився, тримаючи руку Джен. Її пальці були прохолодними, вологими. Складалось враження, що її бездоганна шкіра повинна була бути зморщеною як слива, але це було не так. Довелось навіть боротися з бажанням поцілувати тильну сторону долоні, скуштувати прохолодну плоть. Все ж мені вдалося зберегти нейтральний тон голосу і сказати «Добрий вечір». Леді Сітхе посміхнулася і сказала Джентльмен, а я такого не очікувала». Вона прибрала руку і додала «Високий». Її очі почали блукати по мені в безтурботних роздумах. «Мені подобаються високі чоловіки». Щоки почали червоніти і ставати теплішими. І інші кінцівки мого тіла почали страждати від подібного. Майв запитала. «Вона достатньо прекрасна, щоб підійти тобі, Чоклун. Ти не уявляєш, скільки смертних прагнули її і як мало з них пізнали її обійми?» Джен тихо розсміялась. «Найдовші обійми тривали близько трьох хвилин. Майф потягнула Джен вниз, допоки майже гола леді Сітхе не стала на коліна поруч із троном, і нарешті зимова леді однією рукою почала гратися пасмом кучерявого, зеленого, як листя, волосся. Чому б тобі не пристати на мою пропозицію, чаклун? Проведи ніч у компанії моєї діви. Хіба це неприємна ціна? Я сказав наступне тихіше, аніж збирався. «Тобто ви хочете, щоб я завів з нею дитину, яку потім залишити собі?» Очі моїв заблищали. Вона нахилилась до мене і сказала дуже тихо. «Хай це тебе не турбує. Я відчуваю твій голод смертний. Потребу. Вона гаряча, як лихоманка. Відпусти себе на деякий час. Жодна смертна не наситить тебе так, як вона». Я відчув, як мої очі тягнуться до дівчини Сідхе, як вони летять по блідій плоті, що час від часу з'являлась поміж смарагдового шовку, і скотився до її ніг. Голод піднявся в мені, сирий і бездумний. Аромат затопив легені, парфуми вітру і туману, теплої плоті. Аромат викликав ще більше фантомних відчуттів. Шовковисті пестоші, делікатні руки, подряпини нігтів. Очі Майв ще раз блеснули. Може, її недостатньо? Може, хочеш когось іншого? Може, мене? Поки я дивився на Джен, та притулилась щокою до стегна Майв і м'яко поцілувала тугу шкіру. Зимова леді трошки покрутилась чуттєвим рухом і пробурмотіла. Або, можливо, ще когось, якщо ти дуже цього бажаєш. Не соромся торгуватись, Чаклун, нам усім це сподобається. Емоційний потяг посилився. Дві прекрасні фейрі, хоча більш ніж прекрасні. Чуттєві, охочі, нестримані, пристрасні. Ці емоції просто поринали від них. Якщо я укладу угоду то вони перетворять мій вечір на насолоду. Мейв зі служницею зроблять те, про що багато чоловіків читають в журналах. «Люба редакція плейбою», – пробурмотів я. «Ніколи й не думав, що щось трапиться зі мною». «Ох, чакалун!» – пробурмотіла Мейв. «Я бачу, ти зважуєш наслідки у своїх очах. Занадто багато думаєш». «Це робить тебе слабким? Припини думати. Спускайся на землю до нас». Якась байдужа і логічна частина мого мозку нагадала, що мені дійсно потрібна інформація. Проста заява від Мейф. Вона вбивця чи ні? Підсвідомість казала. «Давай вперед. Це не болісно. Заплати ціну. Хіба ти не заслуговуєш, щоб з тобою трапилось щось приємне?» «Уклади угоду, отримай інформацію. Напийся поцілунками, задоволенням і м'якою шкірою. Поживи трохи, доки не вийде запозичений тобі час». Я простягнув руку до кришталевого глечика на столі, стиснув ручку. Той бряцнув і загримів об склянку, коли я наливав прохолодну і скристу воду. Майв посміхнулась ширше. «Е, гарі?» Сказав перевертень невпевнено. «А хіба ти не казав, що щось погане трапиться, якщо прийняти їжу чи напій від... В, в, ну, ну, від цих людей?» Я поставив глечик і схопив склянку з водою. Джен потерлась щокою обстегно Мейф і пробурмотіла. «Люди не змінюються, вірно?» «Ніколи», – підтвердила зимова леді. «Усі самці йдуть на один і той же вогник. Хіба це не прекрасно?» Я звільнив гудзик на джинсах, розтібнув блискавку і вилив холодну воду прямо собі в штані. Деякі шокові відчуття приємні, а цей, ну, не з такого роду. Вода була настільки холодною, що всередині утворились крихітні шматочки льоду, Наче сама рідина намагалася заморозити себе зсередини. Цей холод докотився туди, куди потрібно, і все в моїх джинсах спробувало сховатись в животі від гіпотермічного жаху. Я тихенько зойкнув, і моя шкіра миттєво покрилась мурашками. А невдовзі проявився ефект. Непереборний, майже дикий голод зів'яв і зник. Я відірвав очі від зимової леді та служниці, очистив свої думки і знайшов у своїй голові щось, схоже на здоровий глуст. Потім похитав головою, щоб точно переконатись, що все нормально, і подивився на Мейв. Через секунду піднявся гнів, я стиснув щелепи і доклав зусиль, щоб мої слова були хоч трохи ввічливими, переходячи на «ти». «Вибач, Люба, але у мене є деякі проблеми з такою пропозицією». Майв стисла губи. «Які проблеми?» «По-перше, я не подарую тобі дитину. Ні мою, ні чиюсь іншу, ні зараз, ні коли-небудь. Маючи мізки, ти б про це здогадалась». Бліда Мейв зблідла ще більше, і вона випросталась на троні. «Як ти смієш?» «Пельку стули?» Прогарчав я, і це пролунало досить голосно, щоб відбитись від стін бальної зали. «Я не договорив!» Май всіпнулась, наче від ляпаса. Її рот розкрився, вона кліпнула. «Ти мене сюди сама запросила, і отже я під твоїм захистом в ролі гостя. Але, незважаючи на це, ти все одно намагалась мене зачарувати». Я встав і бахнув долонями по столу, нахиляючись до зимової леді. «У мене немає часу на такій нісенітниці. Я тебе не боюсь, і прийшов сюди за відповідями. Але якщо ти продовжиш тиснути на мене, то я відповім, і тобі це не сподобається». Гнів майф випарувався. Вона відкинулась назад на спинку трона, стиснувши губи. Вираз її обличчя був спокійним і загадковим. «Так, так, так. Здається, тебе так легко не зачаруєш». Новий голос, розслаблений, чоловічий, ковзнув у тишу. «Я ж казав тобі, Маїв, ти повинна бути вічливою. Той, хто оголосив війну Червоному двору, погано сприймає спроби зачарування». Він ступив у бальну залу через подвійні двері і невимушено підійшов до банкетних столів і до трону. Чоловік, можливо, років тридцяти, середньої статури, можливо, на півдюйма нижчій від шести футів, у темних джинсах білій футболці і шкіряній курці, темно червонокоричневі плями забруднювали сорочку і одну сторону обличчя. Голова – лиса, за винятком темної щитини. Коли чоловік наблизився, я дещо розглядів. Клеймо на горлі. Сніжинка зроблена з білої рубцевої тканини. Шкіра на одному боці його обличчя була червоною і набряклою. Бракувало половини брови і дещо щитини. Опік, до того ж нещодавній. Чоловік дійшов до трону і впав на одне коліно перед ним, якимсь чином передаючи зухвалість цим жестом, і простягнув коробку мейв. «Зроблено?» – запитала та майже по-дитячому. «Чому так довго?» «Було не так просто, як ти казала. Але я зробив». Зимова леді майже вихопила коробку з його рук. Жадібність світилась в її очах. «Чаклун, це мій лицар, лойд з сім'ї Слейт!» Той кивнув. «Як сам?» «Втрачаю терпіння», – відповів я, але все ж кивнув у відповідь. «То ти зимовий лицар?» «Поки що так. А мені здається, ти зимовий емісар. Ставиш питання, розслідуєш і так далі». «Вірно. Ти вбив Рональда Руела?» Слейт вибухнув сміхом. «Господи, Дрезден, ти не витрачаєш часу, вірно? Я виконав свою квоту нещирої вічливості. То ти вбив його?» Слейд знизав плечима і сказав. «Ні, і, чесно кажучи, я не впевнений, що зміг би. Він був лицарем набагато довше, аніж я. Але він був старим, так само, як і багато чаклунів», – зазначив Слейд. «В жимі лежа я, можливо, його й обійду, а от вбивство – це зовсім інша річ». Майф раптово гнівно зашипіла, і це було моторошно. Потім підняла ногу і вдарила слита в плече. Щось хруснуло, і сила удару відкинула зимового лицаря вниз на ярус, на стіл, і на сітхи, які там сиділи. Стіл перекинувся». А сідхи, стрільці та лицар покотились. Майв піднялась на ноги, що змусило Джен із зеленими губами відскочити, і витягла те, що виглядало як бойовий ніж з різьбленої коробки. Він був покритий якоюсь чорною желатиновою речовиною, яка нагадувала соус барбекю. «Ти тупа тварина!» – прогарчала вона. «Не потріб!» «Це мені не потрібно!» Вона кинула ніж у Слейта, і тот вдарив його ручкою в біцепс лівої руки саме тоді, коли лицар знову сів. Його обличчя спотворилось від раптової люті. Він підняв ніж, підвівся на ноги і попрямував до Мейв з бажанням вбивства у очах. Зимова леді випросталась, її обличчя засяяло раптовою жахливою красою. Вона підняла праву руку і пробурмотіла щось чужою мовою. Синє світло зібралось навколо її пальців, і температура в кімнаті впала приблизно на сорок градусів. Вона знову щось сказала і клацнула пальцями. І це відправило частинки світла до слейта. Клеймо сніжинки спалахнуло, і лицар зупинився. Його тіло задубіло. Шкіра навколо клейма стала синюю, фіолетовою, почорніла та почала поширюватись. Це нагадувало прискорене поширення гангрени. Слейд тихо загарчав, і я бачив, як він тремтить, намагаючись йти до Мейв. Потім він здригнувся і зробив ще один крок вперед. Зимова леді підняла іншу руку – і витягнула вказівний палець. Раптовий вітер пронісся повз мене, настільки холодний, щоб заморозити повітря в легенях. Цей вітер закружляв навколо Слейта, змушуючи його шкіряну куртку тріпотіти. Білий іний утворювався на його віях і бровах. лють на обличчі замінилась на страждання. І лицар знову зупинився. «Заспокій його!» Пробурмотіла Мейв. Джен ковзнула вперед, охопила лицаря руками за шию і почала щось говорити у вухо. Очі зимового лицаря мерехтіли жорстокою ненавистю мить, а потім почали ставати важчими. Джен повільно провела рукою вниз по рукаву куртки. Пальці пастили його зап'ястя. Через мить Джен зняла куртку. Футболка була без рукавів, і руки Слейта були твердими, наповнені м'язами, і ще слідами від голок. Леді Сідхе розтягнула руку, і якась інша маленька Фейрі передала їй шприц, який одразу ж голкою полетів у вену, взгин руки, і через секунду поршень повільно ковзнув вниз. Очі Слейта закотились. Він впав на коліна. Джен опустилася разом із ним, обхоплюючи його, усе ще нащіптуючи щось у вухо. Майв опустила руки. Вітер і холод стихли. Нарешті зимова леді відступила назад до трону та влаштувалась на ньому. Звужені очі прикувались до податливого тіла Слейта. Велиці виділялись різкіше, ніж раніше – Очі здавались більше запалими. Вона схопилася за підлокітники трону тремтячими пальцями. "Що це в біса було?" прошепотів Біллі. "Ймовірно, те, що ми не повинні були бачити", пробурмотів я. "Вставай, ми йдемо". Я встав. Очі ми вприкувались до мене. Її голос був сухим, різким. "Ми ще не уклали угоду, чаклун". Ця розмова завершена. Але я не відповіла на питання. Залиш собі відповідь. Вона мені більше не потрібна. Не потрібна? Не зрозуміла Мейв. Не потрібна? Не зрозумів Біллі. Я кивнув у бік Слейта з Джен. Тобі довелось напружитись, щоб змусити його стояти на місці. Подивись на себе. У тебе немає сил протистояти власному лицарю. Я почав спускатись. Білій за мною. «Крім того, ти не дбала, дорогенька, необачна. Чисте вбивство Груїла вимагає плану, а ти не плануєш». Я відчував, як її очі тиснуть на мою спину замороженими голками. І ігнорував це відчуття. «Я не дозволяла тобі йти, чоклун!» Сказала вона холодно. «А я дозволу не просив. Цю зухвалість я не забуду». «А я так!» «Нічого особливого! Ходімо, Біллі!» Ми підійшли до подвійних дверей і вийшли. Щойно ми опинились назовні, ті зачинились з гуркотом, який змусив мене підскочити. Нас оточила темрява, раптова і повна. Я навпомацьки відшукав амулет, а серце здригалось від паніки. Невпевнене магічне світло через секунду спочатку показало мені обличчя Біллі, а потім місцевість навколо нас. Подвійних дверей не було. Лише порожня кам'яна стіна на їх місці. «Ага!» Приголомшено пробурмотів Біллі і похитав головою. «А куди вони поділись?» Я притулив долоню до стіни та потягся до неї своїми відчуттями чоклуна. «Нічого! Камінь, не ілюзія!» «Абіс його знає!» Двері, напевно, це шлях до якогось іншого місця, типу телепорта. Більше схоже на тимчасовий вхід у небуляндію, або перехід через небуляндію до іншого місця на землі. Ну, взагалі-то там було досить напружено, особливо коли вона зробила так, що стало холодно. Я ніколи не бачив нічого подібного. «Не дбало, сказав я. Вона наклала зв'язування на Слейта – Її сила перейшла у зміну температури. «Господи, навіть дитина може зробити краще!» Біллі коротко і тихо розсміявся. «Після того, що ми щойно побачили, інші блюди тремтіли, а ти ж їй ставиш найжорсткішу оцінку. То і що?» Я знизав плечима. «Вона сильна, а сила – це не все!» Біллі подивився на мене. «То ти міг би зробити те, що й вона?» Ну, напевно, я б використав вогонь. Його брови піднялись. Вовкулака здавався враженим. Ти справді думаєш, що Мейф не вбивця? Так. Те вбивство було чистим і виглядало як нещасний випадок. Мейф, вочевидь, має проблеми з контролем сили. Тобто їй не вдасться діяти дуже акуратно. А як щодо слейта? Я похитав головою. А от... Щодо нього не впевнений, він смертний, ніщо не вказує на те, що він не може нам збрехати, але я отримав те, що шукав, і дізнався кілька речей на додаток. Тоді чому ти такий невдоволений? Тому що відповіддю мені стали ще більше запитань. По-перше, усі кажуть мені поспішати, фей цього не люблять, вони практично безсмертні. І ніколи не поспішають. Але Меп і Грімалкін обидва намагались поквапити мене. Майв також пішла на тактику продажу з високим тиском, наче у неї не було часу на щось більш тонке. «То чому?» – я зітхнув. «Тому що усім лячно. Якщо я не знайду вбивцю, двори підуть війною один проти одного». «А, ну це поясняє, увесь той мотив одягу часів Другої світової там». «Так, але чому все стільки напружено?» Я похитав головою. «От якби ми могли залишитись довше, я б з'ясував більше. Але там ставало занадто спекотно». «Росудливість – це інколи хоробрість», – кивнув Біллі на знак згоди. «То ми йдемо, Елліді?» – крикнув я і відчув, як у моєму волосі щось поворушилось. Крихітна фея вискочила і зависла в повітрі переді мною. «Ти можеш відвести нас назад до машини?» Фея спалахнула ствердно і полетіла. Я підняв амулет і пішов слідом. Ми з Біллі не розмовляли, доки наш провідник не вивів нас із підземного комплексу неподалік від того місця, де я припаркував блакитного жучка. Ми пройшли через провулок. І приблизно на півдорозі Біллі схопив мене за руку і смикнув на себе, вигукнувши «Гаррі, назад!». Продовжуючи рух, він вдарив металевий сміттєвий бак ногою. Той полетів і врізалось у щось за ним. Хтось видав короткий і різкий задих від болю. Біллі став уперед і підняв металеву кришку, яка впала на землю, а потім замахнувся на нею у фігуру. Кришка полетіла з гучним тріском. Я зробив кілька кроків назад, щоб переконатись, що я поза зоною бою, і потягнувся за амулетом. «Біллі? Якого біса?» І відчув раптову присутність за своєю спиною, на півсекунди пізніше, ніж потрібно. Рука розміром з тарілку стиснула мою потилицю, як лещата, і підняла. Я відчув, як п'яти підіймаються у повітря. І пальці ніг ледь торкаються землі. Жіноче контральто прогарчало. Відпусти амулет і відклич посіпаку, чаклун. Відклич, допоки я не зламала тобі шию.